Apámnak megered a nyelve, mint a tavaszi eső, és elmondja, hogyan ismert meg egy bizonyos nőt. Éppen fürödni készültem, amin azt értem, hogy előkészítettem a zöld, nagy, bolyhos fürdőlepetőt, és hangosan azt mondtam, de zső, te folyamirák, vedd le az órád, mert többnyire, ha nem készülök, magamon hagyom. Ezért aztán ki is neveztem vízhatlannak és rosdafrejnek. Nos... Ekkor csöngettek, és ez olyan hatást keltett bennem, mintha víz ment volna a fülembe, én meg ráznám kifelé, féllábon ugrálnék, és időnként a kisujjámmal föltúrnám a hallójáratokat, mindez fürdés előtt jövök, üvöltöttem. Talán a saját hangom bosszantotta legjobban, amin azt értem, hogy teljes mértékben hasonult a szituációhoz. Bizonyosan jó szinkron hangom van. Úgy hiszem, helyesen járok el, amikor a férfiról, akit az ajtó barátságtalan nyitását követően megláttam, csak ezt a negatív állítást fogalmazom meg, nem volt ellenszenves. És ezzel jelzem az ajtó nyitással kelő mosolyomat, és azt is, hogy jó indulatom igen vékony szálon függött, csak akár egy szőrös keresztes pók. Tehát ez már az ilyen típusú állítások sajátja, a vigyor és a pók. Van bennem annyi önös elfogulatlanság, hogy kimondjam, mégsem az én hangom volt ebben a pillanatban a világ legbosszantóbb eleme. A férfi udvarias hangon azt kérdezte tőlem, hogy Niklász úrhoz van-e szerencséje? Van ám, fiacskám, majd megmondom ki ez, de csak bánatosan akár egy ló lehajtottam a fejem. Frau Niklász volt a házi sárkányom, s noha legalább tizenöt évvel előbb érkezett azokba a korokba, amelyekbe én, mégis sokan néztek engem Niklász úrnak. Úgy láttam, maga Frau Niklász is hajlott volna e Vérfagyasztó mosoly közben tett méltányos időpontjavaslatot a szoba elmúlt havi bérének rendezésére, s ha valaminő okból vasárnap délelőtt otthon felejtettem magam, mindig talált egy szabad súblót felületet, asztalapot, vagy talán poros ablakpárkányt, ahol lecsaphatott a kezem fejére. Kis zsírpárnás, de ránctalan keze, lomhammadárként ereszkedvén az enyémre, s ajánlotta föl, hogy szíves örömest megkínál az ünnepi húslevesből, az aranyszínűből. Ezek az apró támadások meglehetősen nagy veszélyt jelentettek a számomra. Nem azért, mert az özvennek szépen fejlett és még nem öreges keble, és ehhez stílhű fara volt, hanem mert már kóstoltam az aranyszínűből. Tudtam, hogy ha a kanalat trehányul megforgatom a lében, akkor pihekönyű grízgaluska ütődik a fallikus elképként úszkáló vajpuha sárgarépához, melynek fölszeleteléséhez, mindig némi helyeselhető zavarral fogtam hozzá, és láttam a színek harmóniáját, a sárga alapba ékszerként ékelődő pirosat, sárgát, zöldet, a fényjátékát a kör alakú zsírfoltokon, és már éreztem azt a sokfajta ízt, mely szinte el sem képzelhető egy leves esetében. És azt, ahogy ezek az ízek jogosan egymásba kapcsolódnak, léteznek külön is, de együtt adják azt, amik. És ezáltal engem szinte az özvegyhez kapcsolnak a hála, a csodálat és a valamiféle vasárnap délelőtti szeretet léha kötelékével. Nem, válaszoltam amin azt értem, hogy lehajtottam a fejem, barátságtalan fintor keretezte az arcomat, egy szót sem szóltam. Válaszom egyértelmű volt. És tessék mondani, öné az a sárga és látható módon zavarba volt a nagyfőnök, mert az autó színéről, melyet kint hagytam a ház előtt, egyrészt valóban csak annyit lehetett megállapítani, hogy sárga és... A többi, a nem sárga rész ugyanis vörös minimummal volt lekenecölve, de a sárga és vörös meghatározás csak fölszínes embereknek okozna örömet és megoldást, mert egy idétlen baleset következtében az autó előső felét össze-vissza hegesztették, és a hegesztésebb helyei nem voltak hatástalanok a színre, így lett valami meghatározatlan, már-már szintelen összevisszaság, mely tetejébe még magán is viselt valamit a baleset ócska hangulatából. Másrészt azt fölismerni, hogy a sárga és hümmögés, az egyetlen helyes, így precíz leírás szinte lehetetlen volt, kihallott már olyant, hogy hebegés-habogás legyen a tiszta szó. A kocsi és a baleset a bátyámé. Lassan ment kifelé a városból, fáradtan, de nem figyelmetlenül, talán ha ötvennel. Jobbról áttörve a fénykéve falát, egy férfi ugrott elé. A bátyám fékezett, amint mesélte nem sietősen, hisz volt helyes ideje, inkább bosszusan, hogy a fékezést követően vissza kell kapcsolnia. És ekkor koppant valami a jobb első sárhányonál. Toppán, de mégis félelmetesen, mintha egy nagy, böhöm, óriás lustán a kocsi elejére ült volna. Aztán egy test vágódott föl, vízszintesen, kezét széjjeltárva, mintha úszna, és egyenesen beúszott a szélvédő üvegen keresztül a kocsi belsejébe. Az ölembe, mondta a bátyám. Az elsőként föltűnt férfi haverja volt. Mindketten tajt részegek, és fogocskáztak, játszottak. Súlyos, nem életveszélyes. Az egyszerűség kedvéért azt válaszoltam, igen, az én kocsim az. A férfienek láthatóan megörült, olyan na végre szuszogást produkált. Tessék már arrébb állni, mondta nekem, mert a szomszéd nem tud behajtani, mert valami marha, Elnézést eltorlaszolta a bejáratot. Derű költözött a szívembe, amin azt értem, hogy idétlenül elvigyorodtam, amiért hallhattam az együgyűségnek és gyanútlanságnak ilyen pompás és rokon szembes ötfözetét. A férfi, akit magamban követúrnak kereszteltem, csíkos fürdőköpenyt viselt, alatta csak egy alsógatja lehetett, mert részint kilátszott mellén a fekete, néhol őszülő göndör szőrzet, részint lápszára csupasz volt, vékony, akár egy kapanyél, lábfejét papucsba rejtette. Már egy jó fél órája keressük, hogy kié a kocsi. Csak nem rossz helyű tálok, kérdeztem hitetlenkedve. A gyalá" Tudottam, meg, reméltem, hogy ettől hülyének néz, ami lépés előny, feltéve, hogy az ember nem nagyon hülye. De aztán még mindig a küszöbön átsorogva azt mondtam, amit éreztem, ne haragudjék, igazán sajnálom, hogy elloptam az idejüket. Látható tehát, bűnbánatom igazi volt, és egyben mértékletes is, ami csak előnyére szolgált. Hiba azt hinni, hogy a nagyobb bánat egyben tökéletesebb is, Védkeinket pászentosan kell szoborúságunkkal bebugyolálnunk, egyébként nevetségesek és gyűlöletesek leszünk. Mikor kiléptünk a ház elé, elől követúr, mint hírvivő, angyal, védő, pajzs, avagy rohatáruló, nem tudni, már jó néhányan álltak az autó körül. Maladszemű tulaj, maladszemű tulaj nőrokona, áldogáló egy, áldogáló kettő és áldogáló három. Engem vártak. Ennek én megörültem, és ezt jelzendő mosolyra indultam. Később sokat tűnődtem, hogy valójában volt-e jelentősége ezen gesztusomnak, vagy a tények súlyos elefántjai már amúgy is végérvényesre tiporták ezt a vasárnap estét. Jó estét! köszöntöttem őket a derű és szomorúságói elegyével, melynek jellemeznie kell elgondolásom szerint az embert, mikor egy piti ügyben hibázik. Bár tettem volna, mit kell, mikor maladszemű tulaj mocskos kifakadásra ragadtatta magát, míg a névelői is káromkodás mentek. Majd jól tökörrugom magát, például. Arcom zárt lett, öreg és talán ellenszenves. Arról azért lebeszélem, nagyfőnök. Hosszantott a tehetetlenségem, vagyis a szituáció tehetetlensége, hogy egyre inkább távolodtunk a valós helyzettől, azaz, hogy én rosszul tettem valamit, és most helyrehozom, és jutottunk el egy mindjobban létező képlethez, védekezem egy dovaddal szemben. Malacszemű tulaj tényleg dúvad volt, de én mégis mélységesen sajnáltam, hogy jó lehet, igaza van, de igazságának megvalósításától egyre messzebbre sodródunk, és egyre kevésbé jármódomban mindezt elismerni. Vitázni és nyerni sem kívántam, bár kísértésbe jöttem, amint malatszemű tulaj nőrokonára pillantottam, aki semlegesen állt az ajtónak támaszkodva, és arra várt már régóta, hogy én tegyek valamit. Itt hangsúlyoznom illik, hogy semlegessége nyilván számomra kedvezőt jelentett, tehát nem válaszoltam, mert nem akartam malatszemű tulajjal egy jelenetben szerepelni. A kísértés nem csupán aféle poén és bájolgási lehetőség volt. Komoly, szép, fontos kísértés volt. Ennek illusztrálására álljon itt egy elvetélt, összegező jellegű mondatom, ha már nem állhat itt a lány, főleg az arca, amely halvány volt, mintha világított volna, és közönösségében részvétet vértem fölfedezni, irántam, és önmaga iránt. Rendben... Én megígérem, hogy gondosabban válogatom meg a parkolóhelyet, ha ön megígéri, hogy gondosabban válogatja meg a szavait. Mit tagadás? Jól megadtam neki. Aforisztikus tömörség, bátor gondolat, elegáns fogalmazás. De jó, hogy befogtam a számot. Követ úr barátságos szuszogásából kiderült, hogy ő hírvivő angyal védőpajzs. Visszakísért az ajtóig, és cinkosan búcsút vettünk egymástól. Szinte fölszítta a sötét. Maladszemű tulaj nőrokona beült az autóba, s berántotta az ajtót. Akár egy pofon csattanása. Mielőtt elfordította volna a sluszkulcsot, szemrehányóan felém nézett. Talán rám. De... Ezt a pillantást már te is ismered, nagyfőnök.